«Я не виключаю, що влада піде варіантом державного перевороту», – сказав Ющенко. Громадське радіо. Чоловік, Ющенко, зробив заяву – образну, метафористичну, висловився як поет, а на заході цитують і сприймають за чисту монету. Це є технологією дискредитації України, – заявив заступник глави АП, керівник головного аналітичного управління Василь Базів. «Українська правда». У шкільні бібліотеки Києва надійшла поетична збірка, що прославляє мера Олександра Омельченка і інших діячів української сучасності. Також є вірш, присвячений президентові України Леоніду Кучмі. Але ж є тверда надія всіх на казковий рай. Щоб збулася мрія, Ел Кучму знову обирай обком. Захопивши з собою двох охоронців та Олеся, який необачно крутився в приймальні та не знайшов способу відмовитися, ми поїхали гуляти до Жорика у казино Монте-Карло. Старий бандит, що тримав колись общак одного з київських угруповань, тепер перетворився на статечного бізнесмена. Власне, це відбулося не з його волі, а клопотом міністра внутрішніх справ Кравченка – коли той у середині 90-х без зайвих слів і судових рішень перестріляв та пересадив усю братву, на поверхню раптом спливли нові герої – касири. Вони не брали безпосередньої участі в бойових операціях, а скромно лічили гроші в общаках і саме тому щасливо уникли міліцейської кулі. «Що охороняєш, те й маєш», – твердив класик, тому після знищення отаманів касири несподівано виявились єдиними розпорядниками бандитського майна. Мало не третина теперішньої бізнесової та політичної еліти, від мерів до олігархів, родом саме звідти, з бандитських касирів. Брешить навіть, що дехто з них сам замовив своїх отаманів. У колотнечі все одно ніхто розбиратися не буде, а менти тільки подякують. Але задля справедливості треба зауважити, що подібні історії траплялися і в інших країнах та епохах. Скажімо, відомий персонаж на ім'я Іуда, кажуть, теж був касиром у бригаді апостолів. Тому з висоти нашого теперішнього досвіду варто замислитися, чи заради, власне, тих легендарних тридцяти срібняків він здав Христа римській прокуратурі. Можливо, справжньою причиною все-таки була калитка з общаком, що її іскаріот тримав у руках, залишаючи таємну вечерю. До речі, згадавши про цю калитку один раз, подальше її долю євангелісти обходять мовчанкою. Чого б це? А проте в українській версії біблійних подій при бажанні можна навіть знайти сліди своєрідної вищої справедливості. Адже бандитські активи у 90-ті були досить великими. Братва володіла багатьма банками, заводами та ринками. Однак бойові отамани навряд чи могли дати раду цьому майну у ринкових умовах. Хоч би через те, що життя їхнє мало чітко визначений циклічний характер. Вийшов, погуляв, розкрутився, сіл. Таке собі колесо Сансари, за межі якого не може вистрибнути жоден путьовий, хіба що за допомогою вправних рук кілера. І от, саме тут на сцені з'являється касир у скромному піджачку, вчорашній невидимий герой, фінансовий «Подай принеси» така собі сіра мишка. Але ця мишка знає, як робляться гроші, вміє спілкуватися та домовлятися, бо у мишок зазвичай немає іншого виходу. Він володіє вмінням рахувати та контролювати, саме тим, що не дано жодному братку. Одне слово «під шумок стрілянини та вибухів» наприкінці століття в країні відбулася чергова зміна еліт. Братва вичерпала свою історичну місію, пішла на зони та в могили. А колишні касири опинилися біля керма економіки. Наш партнер Жорик не став тоді олігархом виключно через поважний вік та дрібноту угрупування, спадок якого отримав. Проте на місці колишнього бандитського прибивняка тепер блищало вогнями казино зі стрип-клубом, а у задніх кімнатах містився офіс мережі обмінних пунктів, які зранку до ночі купували долари дешевше, щоб потім продати їх дорожче, зміцнюючи таким чином економічний потенціал України та особисті статки Жорика – чи то радше навпаки – спочатку Жорика, потім України. Колись у старі часи, коли мені доводилося бувати тут, офіціанти носили шкіряні кашкети та куртки, коньяк подавали на стіл у картонній коробці з супермаркету, наливали його у чарки для горілки, а на закуску, як апофеоз уяви господаря про розкішне життя, обов'язково подавався лимон, посипаний цукром. Сьогодні... Нас зустрічав швейцар у мундирі, і жінка-метродотель з декольте по нікуди. Так що її супереч правилам української мови хотілося назвати метродотелицею. Офіціанти та офіціантки давно позбулися кашкетів з куртками та навчилися посміхатись, а в оксамитовій залі за столами з'явилися суворі круп'є, які майстерно гортали фішки та карти, даруючи гостям можливість перевірити свої стосунки з фортуною. Тільки Жорик залишився тим самим – сивим, невеличким, із сутулою спиною, обтягнутою плетеною вицвілою кофтою та у спортивних штанах, які безпомічно мотелялися на старечих ногах, коли ті човгали дорогими килимами. Не кожен з нас здатен змінити світ, а ще менше людей можуть змінити себе. Проте, може це і на краще? Я обмінявся з господарем рукостисканням. Олесь скромно здалеку кивнув, а Паша щиро обійнявся. «Павлуша, радий тебе видіть!» Жорик, як і багато хто з киян, вважав, що розмовляє російською, але насправді мова його вже сама по собі заслуговувала на увагу мовознавців. «Як здоров'я жени? Що пише дочка?» Паша, який з п'яних очей завжди блукав між мовами, усміхнувся привітно. «Дякую, Жорик, твої як?» Ой, ти же знаєш, Ліночка зараз у Америки, це такі хлопоти, такі хлопоти. Розмова про сімейні справи у кулуарах стриббару виглядає дещо виключно. Але в цьому був весь жорик. Підкреслено інтимне, просто таке родинне ставлення до друзів та знайомих компенсувало абсолютну жорсткість, бо навіть жорстокість у питаннях бізнесу. Обговоривши родинні новини, він по-батьківському покартав Пашу за те, що той багато п'є, і засмучує дружину, поскаржився на велику кількість проблем і, нарешті, звелів зарезервувати окрему віпзалу, щоб ми могли спокійно розслабитися. Дівчат сам собі вибереш, поплескав він пашу по плечу. Не стісняйся, у мене їх на будь-який смак. Паша й не збирався нітитися. Він одразу звелів метр до телейці, декольте якої помітно тривожило тонку поетичну душу Олеся, привезти найкращих дівчат та накрити стіли з закусками. Охоронці залишилися біля дверей, щоб не пропускати небажаних осіб. Віп-зала мала невеличку сцену з жердиною, пару столиків та поляну для блекджеку у кутку. Ми ще не встигли вибрати, за яким зі столиків умоститися, коли до приміщення зайшли три дівчини, справді на будь-який смак. Висока брюнетка, трохи менша білявка та фігури старуденька. Просто тобі перший склад групи Віагра. І це все? Щиро здивувався Паша. Метр до професійно усміхнулася і сказала, коли треба, приведе ще. Ця інформація Пашу заспокоїла. І поки офіціант накривав на стіл, він звелів дівчатам показати свої вміння на жердині. Романтичний Олесь, який не часто бував у подібних закладах, кидав косі погляди на відверті костюми стриптизерок і сам себе нітився. Я в глибині душі залишаюся філософом і не люблю продажних жінок, тому зараз теж не збирався брати участь у загальних веселощах. Дочекатися, поки закрутиться Веремія, і можна буде зникнути, не ображаючи компанію. От і весь план на вечір. Ще з молодих років мені для подібних розваг бракувало дихалки та цинізму. Дівчатам, напевне, пояснили, з ким вони мають справу, тому вони старалися одна поперед іншу. Але з усіх трьох хіба що руденька викликала думки про можливий секс. Я давно помітив, що жінки, яким насправді є що показати, не схильні до ексгібіціонізму. У той час як відсутність виразної фігури примушує нав'язливо демонструвати свою сексуальність та розкутість. «Ні, я не святенник і не лицемір». «Із задоволенням відпочиваю з гарними дівчатами, але маю на цей жанр власні погляди». «Ей, ти!» – покликав Паша до себе Руденьку, найсимпатичнішу з трьох. Вона підійшла з посмішкою, переможно похитуючи стегнами. Олесь ковтнув слину. «Іди нахуй отсюда!» – звалив Паша. Що? розгубилася дівчина. «Іди, щоб я тебе не видел! Гуляй!» Паша махнув рукою напрямку виходу. Руда озернулася, не би не довіряючи почутому. Дві подруги спостерігали за цією картиною не без задоволення. пак, вони значно програвали рудій не тільки у зовнішності, але й у пластиці. «А ви сідайте з нами!» – звелів Паша Білявці та Брюнетці, і ті радісно взялися виконувати наказ. Паша гуляв, віскі лилося рікою, і якби не те, що я на власному досвіді знаю, скільки він може випити, вже давно б треба було викликати реанімацію. «Дівчата, знаєте, хто це?» Запитав Павлю Паша, піднявши чарку. Пальцем вільної руки він вказував на Олеся. Ні. Одразу перейшли на українську дівчата. Що воно? Сервіс. Усе для клієнта, хоч мова, хоч язик. Це відомий поет Олекса Довгань. Знаєте такого? Ні. Розгубилися стриптизерки. Як це? Ви не знаєте українських поетів? Знаємо, невпевнено заперечила брюнетка. Шевченко. «Коцюбинський», – додала Білявка. «Дура! Коцюбинський був письменник! Олесь, покажи їм!» – наказав Паша. Олесь знічено підвівся. Це було зворушливе видовище, немов би відмінника нагородили відвіданами стриб клубу На хлопцевому обличчі читалася внутрішня боротьба. Однак не так часто сучасні поети отримують свої п'ять хвилин слави навіть перед повіями. Тому врешті він прокашлявся і почав.